Botezul cu Duhul Sfânt între adevăr și eroare. Să începem cu una din teze. Botezat cu Duh Sfânt sau umplut cu Duh Sfânt? E o întrebare care ne-o punem în urma citirii textului din fapte, capitolul 2. Deci, ne punem întrebarea, botezat cu Duh Sfânt sau umplut cu Duh Sfânt? De la început aș dori să remarc că nu am un duh religios denominațional, pentecostal, baptist, ortodox, și așa mai departe. Declarația credinței mele este un singur Dumnezeu și Tată, un singur duh, un singur domn, o singură credință, un singur botez și un singur trup. Efeseni 4, de la 4 la 6. Chiar dacă facem parte din diferite biserici denominaționale, avem un singur statut al credinței noastre, dat de Efeseni 4, de la 4 la 6. Experiența penticostală în legătură cu vorbirea în limbi este cuprinsă în două doctrine de bază. Vorbirea în limbi care este dar al Duhului și opțiune a Duhului. Atenție ce am spus! Opțiune a Duhului, nu a unei persoane care dorește vorbirea în limbi. În 1 Corinteni 12, 10, 11, 29 și 30. Vorbirea în limbi este semnul botezului cu Duh Sfânt pe care trebuie să o aibă toți credincioșii, sau mai bine spus, religioși pentecostali. Din această doctrină apare erezia. Doctrina biblică este următoarea. Botezul cu sau în Duhul Sfânt este lucrarea în exclusivitatea Domnului. Isus Hristos, ca și jertfa de pe cruce. Această lucrare nu este o lucrare sau experiență omenească. Nici chiar la Rusalii, ucenicii nu au avut o experiență a botezului cu Duh Sfânt, ci a umplerii cu Duh Sfânt. Botezul și umplerea sunt două expresii diferite, care definesc lucrări diferite. Aceste lucrări le vom vedea pe parcursul dezbaterii ce urmează. Din tinerețe am participat la nopți de stăruință după vorbirea în limbi ca experiență a botezului Duhului, așa că nu sunt necunoștințe de această lucrare. Vom analiza vorbirea în limbi de la Duhul Sfânt și vorbirea în limbi de la Duhul omului, din Duhul omului, mai bine zis, în limbi îngerești, omenești, și ca bol de cuvinte. 1 Corinteni 13 cu 1. Spune chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești. În Matei 6, 7 cu 8, Domnul Iisus definește această experiență ca uh, o uh, rugăciune a păgânilor. Să remarcăm că această vorbire în limbă încerești nu este a îngerilor lui Dumnezeu, ci a îngerilor căzuți. Scopul acestei analize... Este curățirea de unele practici anticristice, anti-Duh Sfânt. 1 Corinteni 12:3. La Rusalii, vorbirea în limbi a fost semnul umplerii cu Duh Sfânt și nu abotezului cu Duhul. După Rusalii, ucenicii și apostolul Pavel au mai fost umpluți cu Duhul Sfânt pentru diferite lucrări. Nu putem face greșeala de a identifica fiecare umplere ca fiind o experiență a Domnului Isus cu Duh Sfânt. El a potezat lumea cu Duh Sfânt o singură dată. Fapte 2 cu 17 și 33. În fapte 2 cu 17 se spune... Voi turna din Duhul meu peste toată făptura, adică toată lumea. În fapte, 3, fapte 2 cu 33 se spune că această lucrare s-a făcut o singură dată la Rusalii. Botezul cu Duh Sfânt l-a făcut Domnul Hristos și totuși a fost un mare semn de la botezul Domnului cu Duhul Sfânt, la Rusalii, Evanghelia, lucrurile minunate a lui Dumnezeu, avea să fie vestită în toată lumea, în limbile natale a fiecărei națiuni. Lucrul lucru în parte împlinit astăzi, fapte 2 cu 11. Acesta e semnul de bază al limbilor de la Rusalii și nu al experienței botezului cu Duh Sfânt. Al doilea semn al limbilor a fost pentru a convinge credincioșii bisericii din Ierusalim că neamurile au primit același Duh ca și ei. Vorbirea în limbi de la Duhul Sfânt toți s-au umplut de Duh Sfânt și vorbeau în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească, lucrurile minunate a lui Dumnezeu realizate în Isus Hristos. Și această idee continuă în predica lui Petru în fapte 2 cu 22 la 36. În acest citat am comasat două versete. 2 Fapte doi, patru și 11, ce au în vedere o singură idee. Vorbeau în alte limbi, limbi cunoscute de prozeliții prezenți la sărbătoarea Rusaliilor, lucrurile minunate a lui Dumnezeu în Isus Hristos. O vorbire în limbi, fără sunete înțelese, fără o limbă înțeleasă, fără proslăvirea Domnului Hristos, este din duhurile lui Anticrist. 1 Ioan 4, 1 la 3, 1 Corinteni 14 cu 9. În textul din fapte 2, 4 la 11, care reprezintă baza doctrinară a botezului cu Duh Sfânt pentru Duhul Pentecostal, accentul, accentul este pus pe vorbirea limbii, nu pe lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, Isus Hristos. Vorbirea limbii nu are sens fără lucrurile realizate de Tatăl în Fiul. Vorbirea în limbi din Corint și din lucrarea care a început cu mișcarea pentecostală carismatică, fără Hristos, este din Duhul omului, dintr-un Duh întinat a unor corinteni lumești. 1 corinteni 13 cu 1 și 2 corinteni 7 cu 1. În 13 cu 1 se spune, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, și omenești, într-adevăr, se poate vorbi în limbi îngerești, acest studiu l-am făcut cu consecvență la Universitatea din Timișoara, dar nu a îngerilor lui Dumnezeu, ci a îngerilor căzuți. Îngerii lui Dumnezeu totdeauna vorbesc în limba înțeleasă la cei cărora se adresează. Sau acelor la care se adresează. Doi Corinteni 7 cu 1 se spune să ne curățim de orice întinăciune a Duhului. Iată că ne putem întina și în Duh. Esența lucrării lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului în Fiul a fost botezul în moartea și învierea Fiului din moarte. Acesta a fost mesajul lui Petru la Rusalii, moartea și învierea lui Hristos. Și la Rusalii, Duhul Sfânt odată turnat, l-a proslăvit pe Hristosul mort, înviat, înalțat la dreapta lui Dumnezeu și apoi făcut de Dumnezeu, făcut de Tatăl, Domn și Hristos. Fapte 2, 17, la 36. Iată trei estimări doctrinare pentecostale: 1. Vorbirea limbii este semnul botezului cu Duh Sfânt. B.S.V.D., Biblia de studiu pentru viața de pline, pagina 1528, paragraful 5. Această idee nu există în Biblie Și nici o formulare asemănătoare. Fapt ce ne arată că botezul cu Duh Sfânt este lucrarea în exclusivitatea Domnului Hristos și nu este lucrare și experiență umană. Dumnezeu a legat vorbirea în limbi de botezul cu Duh Sfânt chiar de la început BSD, BSVD pagina 1535 paragraf 2 aceasta e a doua estimare a treia botezul cu Duh Sfânt este confirmat de vorbirea în limbi acest fapt fiind o regulă BSVD pagina 1528 paragraf 5 în primul rând Vorbirea în limbi nu e legată de expresia botezul cu Duh Sfânt, ci de expresiile umplere cu Duh Sfânt și coborâre a Duhului. Fapte 2 cu 4 Toți s-au umplut de Duh Sfânt, spune. Și vorbeau în alte limbi. În 10 cu 44 se spune că în timp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 Experiența umană cu Duhul Sfânt începe când, prin credința în Isus Hristos, credinciosul primește ce a dat Dumnezeu ca dar prin turnarea, botezarea făcută de Hristos. Hristos a turnat, a botezat Duhul Sfânt și ucenicii s-au umplut cu Duhul. Cât e de simplu. Numai Hristos și lucrarea Lui sunt temeiul primirii Duhului Sfânt și nu experiența zidirii omului în Duhul lui întinat. 2 Corinteni 7,1 Cuvântul lui Dumnezeu citit cu atenție demontează o experiență și o doctrină izvorâtă dintr-o experiență baalică printr-o interpretare falsă a Scripturii. Dacă doctrina botezului cu Duh Sfânt nu corespunde Scripturii, ne punem întrebarea de unde vine experiența și doctrina? Am mai spus că expresia botezului cu Duhul Sfânt este amintită de două ori în fapte și niciodată nu este în legătură cu vorbirea în limbi. Fapte 1 cu 5 și în 11 cu 16. Vorbirea în limbi este în legătură cu umplerea și cu coborârea Duhului, iar în fapte 11 cu 16, apostolul Petru face referire la vorba spusă de Domnul ce s-a împlinit la Rusalii. Între botez și umplere este o diferență mare. Sunt două cuvinte care definesc lucrări diferite. Poți fi botezat în apă dacă nu ți-e sete, Nobei. La fel, poți trăi în epoca botezului Duhului turnat de Domnul peste lume și dacă nu ai credință, nu-l primești. Ioan 737 37-39. Referitor la fenomenul întâmplat în casa lui Corneliu, Petru ne spune că au fost... Petru nu spune că au fost botezați cu Duh Sfânt, ci spune că Duhul a coborât. Fapte, capitolul 10, 44, și capitolul 11, 15. Iar mai apoi Petru spune, referitor la coborârea Duhului, că Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă care am crezut, fapte 11 cu 17. Această expresie, Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut, ne arată că Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu obținut prin credință ce exclude orice primire ulterioară a unui botez cu Duhul Obținut prin efortul stăruinței după botezul Duhului. Și la Rusalii, ucenicii au crezut pentru a primi Duh Sfânt. Nu se spune că au stăruit. Acest fapt este în concordanță cu Galateni 3, 2 și 14, unde spune că prin credință au primit galatenii Duh Sfânt. A stărui după experiența unui botez cu Duh Sfânt prin efortul balic, asemenea preoților lui Bal, înseamnă că darul Duhului dat de Dumnezeu nu este suficient, ci trebuie să mai vină religiosul corintic cu efortul lui omenesc, Înseamnă un act de necredință. Doctrina confuză a botezului cu Duhul Sfânt, că botezul este o experiență ulterioară în Isus Hristos, a nașterii din nou și a botezului, este contestată de evenimentul din casa lui Corneliu. Duhul Sfânt s-a coborât peste niște oameni ce ascultau cuvântul Domnului propovăduit de Petru. Fapte 10, 43-46 Acești oameni erau neamuri, fără credință, fără botez, fără Duh Sfânt, fără stăruință, după Duhul Sfânt a aplicat de doctrina penticostală că botezul cu Duh Sfânt este o experiență ulterioară a credinței și a botezului a primirii Duhului Sfânt nu corespunde cuvântului lui Dumnezeu. Lucrarea primirii Duhului Sfânt din casa lui Corneliu răstoarnă toate estimările botezului cu Duh Sfânt din Duh penticostal. Vai, vai, ce înșelăciune demonică! Ce blasfemie la adresa lui Dumnezeu și a darului Duhului! O, galateni, nechipzuiți, prin faptele legii, prin efortul și lucrarea voastră ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței galateni 3, 1 cu 2. Om reluat tocmai ideea din uh, titlul Lucrării, botezul cu sau în Duh Sfânt între adevăr și eroare. Botezul este scufundarea lui Hristos Domnul în moarte și învierea lui din moarte și mărturia cugetului celui ce crede în Hristos, a morții și învierii lui împreună cu Hristos înaintea lui Dumnezeu. Romani 6 și 1 Petru 3 cu 21. Am dat enunțul singurului botez care este tratat în prima parte a lucrării unicul botez. Și am vrea să înțelegem că acest unic botez, scufundarea Lui Hristos Domnul în moarte și învierea Lui din moarte, și mărturia cugetului celui ce crede în Hristos, a morții și învierii Lui împreună cu Cristos înaintea Lui Dumnezeu, este singurul botez al Tatălui, al Fiului și Duhului Sfânt și Dumnezeirea nu are un alt botez în afară de acesta. Deoarece în acest botezii cuprinsă lucrarea exclusivă a Dumnezeirii și vom vedea pe parcurs ce înseamnă. Hristos Fiul spune, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit până la ceasul acesta. Ioan 12, 27. 1 Corinteni 15, 3 cu 4 Fără botezul Domnului în moarte și în vierea Lui din moarte, nu ar fi mântuire, nu ar fi nimic, dar nici fără botezul credinciosului în moartea și în vierea Lui Hristos, nu este înviere, nu este mântuire. Credința în unicul Domn Hristos, este dovedită prin unicul botez. Botezul în moartea și învierea lui Cristos înseamnă identificarea cu Cristos în moartea și învierea lui, a înțelege, a fi pătruns, a trăi moartea și învierea lui Hristos, întăria Duhului Sfânt, atât de mult încât să începi a muri în Hristos ca om carnal, și să învii ca om duhovnicesc în Hristos. Galateni 2,20 Acesta-i unicul botez al Tatălui, al Fiului și Duhului Sfânt pentru credincioși. De la început doresc să afirm că nu atac vorbirea în limbi ca dar al Duhului Sfânt, și vreau să demasc lucrarea deavolului a așa zisului botez al ducului confirmat de vorbirea în limbi, folosind argumentul cuvântului lui Dumnezeu. Redăm enunțul botezului cu Duhul Sfânt pe care vom construi pledoaria acestui fapt. Botezul cu sau în Duhul Sfânt este lucrarea în exclusivitate a Domnului Hristos, ca și jertfa de pe cruce. Această lucrare nu este lucrare sau experiență omenească. Botezul în Duh Sfânt este dovedit prin puterea de a mărturisi pe Hristosul mort și înviat. Fapte 1.8 Și vorbirea în limbi de la Rusalii, a mărturisit lucrurile minunate a lui Dumnezeu realizate în Iisus Hristos, fapte 2.11. Vorbirea în limbile înțelese a prozeliților la Rusalii a fost preludiu vestirei Evangheliei în toate limbile înțelese a tuturor popoarelor lumii. Nici la Rusalii nu se spune că ucenicii au fost botezați cu Duh Sfânt, ci umpluți cu Duhul Sfânt 2 cu 4. Acest fapt ne confirmă că lucrarea de botez cu Duhul Sfânt este a Domnului Hristos, iar ucenicii s-au umplut cu Duhul turnat de Domnul. Deavolul a înlocuit cuvântul umplut din fapte 2 cu 4 cu cuvântul botezat. Și astfel a apărut eroarea prin care a demarat o mișcare străină de lucrare exclusivă de botez cu Duhul Sfânt realizată de Hristos. Umplerea este o consecință a turnării Duhului, iar turnarea Duhului este o lucrare exclusivă a Domnului Hristos. Prin căutarea experienței botezului cu Duhul, lucrarea lui Hristos este dovedită insuficientă și astfel este exclus Hristos ca unicul botezător cu Duhul Sfânt. Credinciosului nu îi se cere experiența botezului cu Duhul Sfânt, ci pocăința și credința în Isus Hristos, deoarece botezul, cu Sfânt, este darul lui Dumnezeu. Galateni 3, 2 cu 14, fapte 2 cu 38. Singurul, lucrul, singurul lucru care confirmă lucrarea Duhului Sfânt încredincios este roada Duhului și nu experiența așa zisului botez, al Duhului confirmat de vorbirea în limbi. Încă o dată, singurul lucru care confirmă lucrarea Duhului Sfânt în credincios este roada Duhului. Și nu experiența așa zis lui Botez al Duhului confirmat de vorbirea în limbi. Galaten 5, 22-23 Luca cu Aș dori să afirm că sunt pentru vorbirea în limbi ca dar al Duhului, pentru zidirea celor ce au nevoie de ea, pentru a crede în Isus Hristos. Adesea am participat la vorbirea în limbi care mărturisea pe Isus Hristos prin cuvântul Scripturii de către sora Leontescu în Timișoara, mama a șapte copii, printre care și a fratelui păstor, Ticu Leontescu De câte ori mergeam la ea, o găseam studiind Biblia. Avea timp deoarece era pensionară. Ceea ce vorbea în altă limbă, în mod cursiv, potrivit cuvântului Scripturii, tălmăcea și în românește. A fost un model al vieții creștine. Lucuia într-un apartament cu trei camere tip vagon, cu soțul, una din fete, adesea și nepoți, a ținut cu ea în apartament o femeie de pe stradă cu doi copii mici, până femeia a primit o garsoneră de la primărie. Sora Leontescu nu a stăruit după Duhul Sfânt, l-a primit prin credința în Isus Hristos. La vârsta de 14 ani a primit darul limbilor, în timp ce mergea la o adunare în satul vecin cu o altă persoană, cântând Domnului pe drum. Un alt caz al darului vorbire în limbi l-am cunoscut la un frate credincios baptist care a primit acest dar în timp ce studia Biblia păzând vitele la pășune. Un caz controversat de vorbire și cântare în limbi îngerești a îngerilor căzuți l-am întâlnit la sora Vicky de la baptiști. Rugăciunea ei și în mod deosebit cântecele ei erau, veneau din chinurile cumplite a unor dem demoni întemnițați în galerile iadului. Din păcate, peste 90% din vorbirile în limbi, ascultate, înregistrate și studiate, nu erau de la Duhul Sfânt. Unele nu aveau coerența unei limbi, fiind obținute prin metoda baalică de stăruință a religiilor, misterelor cunoscute în lumea antică. În Corinteni 13 1 Corinteni 13,1 se spune, chiar dacă aș vorbi în limbe omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Dacă nu se cultivă dragostea de către persoana ce dorește darul limbilor, și care folosește metoda baalică de stăruință, devenită deja tradiție, se va primi o vorbire în limba îngerește a îngerilor căzuți. Îngerii lui Dumnezeu nu îl substituie pe Duhul Sfânt. Îngerii lui Dumnezeu au vorbit în întotdeauna în limba cunoscută a persoanei la care s-au adresat. Judecători 13, 3, 5. 16 la 18, Daniel 8, 17 la 19, Fapte 5, 19, 20, 12, 7 la 8, de asemenea și în Apocalipsa. Dar cele mai concludente vorbiri ale îngerului Gavril și a altui înger sunt adresate lui Iosif Maria și lui Zaharia. În puținele cazuri de daruri autentice de vorbire în altă limbă pe care le-am cunoscut, nu s-a stăruit după acest dar al Duhului în nopți de stăruință, cum se stăruiește după o lucrare falsă. Darul Duhului este dar și nu sudoare. Opțiunea trebuie să fie pentru darurile cele mai bune, nu pentru un dar anume, 1 Corinteni 12 cu 31. Numai Duhul Sfânt știe ce dar să ne dea. Opțiunea este numai a Duhului, nici într-un caz al religiosului, 1 Corinteni 12 cu Duhul dă darul vorbirii în limbi. Însă lumea religioasă are nevoie de drogul experienței botezului cu Duhul. Diavolul a strecurat o idee nebiblică în mișcarea pentecostală pe care a demarat-o. Botezul cu Duhul sfânt confirmat de vorbirea în limbi, iar cei întinați în cugetul lor au îmbrățișat-o. Deoarece această mișcare a devenit o religie creștină, Domnul s-a îndurat de cei curați în cugetul lor, ce nu au căutat drogul experienței vorbirii în limbi, ci zidirea în cuvântul Hristos. Astfel, ea a eliberat pe aceștia dezidirea în această experiență.